Myytti 1. Isaac Newtonin mekanistinen maailmankuva teki Jumalasta tarpeettoman. Monesti kuulee sen käsityksen, että Isaac Newton olisi kehittämässä fysiikan vuoksi ajatellut Jumalan luoneen maailman ikään kuin itsestään käyväksi kellokoneistoksi. Tällaisen kerralla tapahtuneen luomisen jälkeen Jumala olisi sitten vetäytynyt pois ja lakannut vaikuttamasta luomansa maailman tapahtumiin. Tässä kuvassa Newton on ikään kuin esikuva valistuksen aikana myöhemmin yleistyneelle deistiselle ajattelulle, jossa uskonnollisten pyhien kirjoitusten, kuten Raamatun ei uskota sisältävän erityistä Jumalan ilmoitusta ihmiskunnalle. Samoin kuvassa pidetään Newtonia tieteellisten löydystensä vuoksi nykyaikaisen sekulaarin luonnontieteilijän edelläkävijänä, joka ainoastaan myöhemmän iän hermoromahduksen vuoksi ajautui käsittelemään kirjoituksissaan voittopuolisesti uskonnollisia ja alkemistisia aiheita. Todellisuudessa nyt on itse tietoisesti hylkäsi sekä vertauskuvan kellosta että ajatuksen, jonka mukaan Jumala olisi lakannut vaikuttamasta maailmassa. Lisäksi hän käsitteli uskonnollisia aiheita koko uransa ajan, ei pelkästään sen jälkeen, kun oli tehnyt suurimmat luonnontieteelliset löytönsä. Mitä Newton sitten täsmälleen ottaen ajatteli Jumalan tavoista vaikuttaa luomassaan maailmassa? Newtonin mukaan Jumala vetäytymisen sijaan vaikuttaa maailmassa aktiivisesti ja pitää yllä maailmankaikkeuden kappaleiden liikettä. Tyhjä avaruus oli Newtonin ajatusten mukaan eräänlainen Jumalan aistimisen väline. Ja tila, sensorium. Siinä Jumala liikuttaa kappaleita yhtä helposti kuin me liikutamme ruumiin jäseniämme. Eräs keskeinen syy tällaiseen näkemykseen Jumalan vuorovaikutuksesta maailman kanssa löytyy todennäköisesti hänen harhauppiseksi katsotusta näkemyksestään Jeesuksesta. Nytoni niin mukaan Jeesus ei ollut Jumala, vaan Jumalan luoma olento joka kuitenkin oli Jumalan välimies ja sijaishallitsija muun luomakunnan suhteen. Koska Newtonin mukaan Jumala ei tehnyt mitään suoraan, jos hän voisi tehdä sen välillisesti, niin Jumalan sijaishallitsijana Kristus hallitsi luomakunnan aktiivisia periaatteita. Nämä periaatteet kokosivat yhteen liikkumattoman aineen hiukkasia ja muodostivat niistä erilaisia eläviä ja elottomia kappaleita joista kaikkeus koostui. Newtonin mielestä joidenkin hänen oman aikansa filosofien, kuten René Descartes'in ajatukset maailmasta pelkkänä aineena ja liikkeenä, eivät antaneet tarpeeksi tilaa Jumalan vapaalle toiminnalle. Osin tämän johdosta Newton myös hylkäsi käsityksen eetteristä painovoiman aiheuttajana. Pian fysiikkaa käsittelevän pääteoksensa, eli Prinkipian julkaisun jälkeen, nyt on alkoi uskoa, että Jumala saattaisi olla suora ja välitön painovoiman syy. Kaikkialla läsnä oleva Jumala, jossa me elämme ja liikumme ja jolta saamme olemisemme, liikuttaa ainetta avaruudessa. Nämä näkemykset näkyvät tutkijoiden mukaan Prinkipian toisen painoksen General Scolium-liitteessä sekä Newtonin toisen merkittävän fysiikan alan teoksen Optics latinankielisessä painoksessa. Mutta mistä ajatus kellosta sitten on alun perin peräisin? Vertauskuvan esitti ensimmäisenä Newtonin aikalainen ja tieteellinen kiistakumppani Gottfried Wilhelm Leibniz. Hän kyseenalaisti Newtonin ajatuksen, jonka mukaan Jumalan täytyi ehkä silloin tällöin säätää planeettojen liikkeitä, estääkseen maailmankaikkeutta pysähtymästä. Leibnizin mukaan Newtonin ajatus antoi asiattoman kuvan Jumalasta kelloseppänä, joka joutuisi korjailemaan luomustaan vähän väliä. Newton hylkäsi tämän syytöksen painottamalla, että kuva kellosta ja kellosepästä pyrkii sulkemaan pois kaitselmuksen ja Jumalan todellisen vallan maailmassa. Jumalalla tuli olla vapaus tehdä maailmasta haluamansa kaltainen ja puuttua sen toimintaan, jos hän niin halusi. Keitä me kuolevaiset olemme silloin hänen toimiaan kyseenalaistamaan? Mutta jos on kerran julkisesti hylkäsi vertauskuvan kellokoneistosta, ajatuksen kylmän mekaanisesta maailmankaikkeudesta ja Jumalan vetäytymisestä maailman taustalle, miksi sitten Newtonin pitkään luultiin ajatelleen niin? Newtonin uskonnollisia ajatuksia tutkineet henkilöt, kuten Stephen Snowbellen, Paolo Rossi ja Edward Davis, tarjoavat kahta selitystä. Ensimmäinen selitys on, että jotkin Newtonin kellovertausta vastaan perusteluina käyttämät teologiset ajatukset olivat perinteisen kristinuskon kannalta harhaoppisia. Sellaiset näkemykset olivat laittomia hänen aikansa Englannissa, ja siksi Newton piti esimerkiksi kolminaisuusopin kieltävät näkemyksensä salassa. Toinen syy on, että tutkijat eivät ole joko päässeet tutkimaan Newtonin lukuisia teologisia aiheita käsitteleviä kirjoituksia, tai ovat tulkinneet niitä väärin. Näitä Newtonin kirjoituksia ei ollut tutkijoiden julkisesti saatavilla muutamaa sataa vuoteen. Newtonin teologiaa ja alkemia käsitteleviä käsikirjoituksia hallussaan pitäneet tahot, kuten tunnettu taloustieteilijä John Maynard Keynes, ovat usein yksinkertaisesti hävenneet niitä. Kirjoitusten salassapidon vuoksi Newtonin kokonaisajattelusta pääsi vähitellen muotoutumaan vajaa, mutta vaikutusvaltainen kuva. Vaikka siis Newton ei koskaan julkisesti hyväksynytkään kellovertausta, hänen todellisia ajatuksiaan Jumalan ja maailman vuorovaikutuksesta ei pitkään saatu selville. Sen sijaan Newtonin nimissä pääsi kulkemaan hänelle vieraita ajatuksia. Vasta 1900-luvun lopulla historiallinen tutkimus on selvittänyt, kuinka hänen näkemykseensä luonnosta ja sen toiminnasta sekä koko hänen maailman kuvansa vaikutti se, mitä hän ajatteli uskonnollisista asioista.